Euntalaro geita iru kontseilari biltzen ditu eskualde berriak, euntazazpi sozialista eta ekologista berdeenak, berrogeita zazpi zentro eskuinekoak eta hogeita bederatzi fronte nazionalarenak. Presidentea hautatu dute hastelen goizean, bi autagaien artean, Alen Jose orain arteko presidente sozialista eta Ja Colombie fronte nazionalekoa. Bosketa sekretua izanik ere ez da sorpresarik izan, eta Alen Jose autatu izan da euntazortzi bosekin. Ja Colombiek hogeita bederatzi ditu eta berro gaitasei izan dira suri edo baliogabetuak. gabetuak. Aliz lehiziak ezaharrekin mintzatu gira eta bordalen zer egin asmoduen galde diogu. Ordian zer egiteko susen, hori ez da, ez da ono egun finkatia izanen, eh? egun e, president ordeak dira bakarrik izan datuko, e, badira hamabost egontal aurrogoita hiruetan behaz Egunta, eh, lauetan eta iruen artean. Eh? Eh, Beaz, bon, nien izolietan izanen, eh? Badugu, baditugu guk eh, ekolozistetan bakarrik bi. Eh, gero, gai neatekoa, hotxailian eh, izanen da, izanen da deliberatua. Beaz, hono eh, behar dugu, dugu lan egin horriburuz. Nien nahinuke laburantxana izan, zanta eh, gai hori eh, zinez... Eh, Enetzat eta eskoalegia biziki importanta da eta nahi nuke parte hartu laborantzan eginen diren lanetan, obretan eta deliberuetan ere, istan nena. Hemen sortzi dituzue ekologista berdeek, zuen indarra erakutsiko duzue hemen. A, aldi guzti zeutxiiko dugu hori, hori segur da eta gureetako izigarri da, hori haintziiko uh, mandatuan uh, ez ginuen inda hori, bazuten mail bakarrik. bakajik. orain gure beajetan dira eta egia da uh, gaigusietan uh, pisatuko dugula eta entzuna hasiko dugula gure botza. Bartelemiak eraldiz oposizioan da, ea alen Jose hautatu zei urte galduko diren orainere galdegin diogu. Ez da horiektena al, ez, tu, ez gira hola mitatzena al, nahiko egin nuen biztan dena virzinik almelzek iraz ezan, ba, programa bat interesanta, bo, Jose espaldean ez adutzen dut, batuak ebere kalitateak, eta entzatuko gira guai eleksioniak pastia dira eta entzatuko gira elgarrekin lania nartzia. Ba, dira gauza importantak, labora entzatik mi laborentxaz okupatzen niz partikulazki eta laborentxamailetik departamenduek ez dute gehiago eta pohoreik uh, laborentxaz okupatzeko eta regionia behar duk okupatu, transportainak partetik ere, badut nik uh, beste harriangura bat biden partetik, egizu uh, bideak uh, departamenduetan departamenduek duzte harriñatzen uh, eta ez dute gehiago zuxik biden harriñatzeko, eta beharko da horrede uh, zeit moldeatxe eman eta zenako ez uh Rezioneko lurraldeak uh, soz luska dezarri bidetan, beste naz gure lekuetan, gure lurraldeetan, uh, bideak Afrika mazelaukaren ditugu, ez dugu fitisko zerbait egiten.